Okej, hej och välkomna till avsnitt 46 av Byttonövernäst. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Jobbist! Ja, och Danne. Ett underbart intro, Niko. Tack. Allt bra med er Ja, det är det väl? Mm. Ja. fortfarande inte riktigt kommit in i det, alltså just dyngsrytmen. Det, det, det, det, det, det tar sig så, så, så smått. Jag tror alltså, aldrig man kommer in i den faktiskt, det är bara en som man får bara acceptera. Jag tror, ja, det. Jag tror det också. Just. Jag gick upp klockan fyra i morse, jag skulle gå upp halv sju, jag vet inte fan vad jag gjorde. Vad jag gjorde jag blev jävligt förvånad när jag fick ett mail där vid kvart över sex. <laughs> så bara <laughs> fan ju Nick och Vaken nu. Jag hade drömt en så jävla konstig dröm, för det är som att man True Detective. Tänk, det är två huvudkaraktärerna men det är natt och så är det så gamla 60-talsbilar och så här, och så är det black panther som kryper under bilarna och utför mod. Hade så jävla mysko dröm så jag var på typ fyra tokpigg bara. Hopp yeah. nu är det bra. Vad oh, helvete? Ja, så är det om man inte sinnets fulla bruk. Ja. Yeah. Vad har ni nördat? Danna har du gjort mycket kul. Nej. Nej. det är som det, det. Jag, jag tänkte att oh, fan i helgen då ska jag göra någonting Men jag glömde alla spel hemma Jaha ja. Ja, För jag satt i oss och var hundvakt Så att, det mm. blev inte så mycket eh, Annars jobbar jag ju bara Så jag kommer hem och som säga Jag är trött när jag kommer hem Så att, det blir inte mycket tv då <laughs> Fan om då. Jo då Jag har fortsatt på Skyrim Och det går bättre och bättre Jag fastnar mer och mer för det också tycker jag det är bra. Mm. dock har några små så här konstigheter bara som jag inte ja. riktigt fattar varför. Du vet det finns ju alltid när man har konversationer med folk så finns det så här persuasion option, ja. Övertalningsalternativaktigt Måste de vara så här stört uppenbara att oh shit, nu tryckte du på knappen som betyder att nu ska vi vara övertalade. Jag vet alltså, inte, det typ fyra eller fem. Jag kan, jag kan också tycka att den är lite så här den är dåligt gjord. Ja, för det kan ja. väl. För det kan verkligen vara så här. Ja, oh, Snubben står där och bara Åh oh, nej, du kommer, du kommer förgöra hela världen. Och så kommer liksom nästa alternativ upp där. Jag får välja vad jag ska säga. Ja, oh, Persuasion. Ja, oh, trycker man på det här bara Åh, oh, själv, självfallet så kommer det växa blommor och det kommer vara underbart imorgon. Det var härligt. Åh, oh, välkommen in. Man bara så här, eh, vad? Va, va, vart tog min story vägen här kände jag. Ja. Eh, så det är. Ja, det, ja, jag har väl börjat märka att jag har lite emot det. Mm. Så att, men annars tycker jag det är sjukt kul. Det är, vissa av ja. uppdragen är jävligt svåra dock. Ja, det är, så är det i början i alla fall. Ja, jag har något uppdrag. Jag vet inte om det är så jättemycket. Man ska, man ska, till, man ska in på ett party. Och så ah, får man... Ja, ja ja, ja, ja. okej. Okay, uppe vid äh, Alverna. Ja, precis. Mm. Och så får man ju man får ju uppgiften innan. Eller så här, uppdragen innan så får man ju välja vad för någonting man vill ha insmugglat på det här partet? Ja, just det. Vill ni ha det lite svårare? Ge fan nu att smuggla in någonting alls. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, det, det, Jävlar, då blir det, det nä, nästan till omöjlig. Ja, det är stört svårt. För jag, jag fattade inte det. Alls. Jag okay. läste så här och tänkte så här. Om ja, jag tänkte så här: nu, nu, nu ska jag följa storyn som fan. Oh. Och de, de kämpar ju på om och pratar om hela tiden om så här: "Åh, oh, men du kommer bli upptäckt och det kommer vara jättesvårt att få in grejer och så här." Jag bara okej. Okay. Så nu ska jag ta in det absolut minimum jag behöver. Så jag tog med mig min tvåhandsyxa, tänkte jag. Och så kom jag väl in på partyt så här med ingenting på mig. Och så bara nåha i den här i den här där min tvåhandsyxa ska ligga, ligger ingen tvåhandsyxa. Jag bara, vad gör jag nu? <gär> Så jag, om man, man kommer dit genom de jävla kök eller vad ja, det är. det var ju bara, precis, bara Knata in i köket igen. Genom, och bara, nej, genom men, medhjälparna. Mm. Ja, så bara, mm. titta, där finns det en yxa. Ja, jag får ta en eh, sexskada yxa på mig och se vad jag kan göra av det här. Det tog mig säkert en och en halv, två timmar. Och det lyckas överhuvudtaget ta mig därifrån. <laughs> så att eh, vissa, tänker man, inte, tänker man inte hela vägen så är uppdragen av stört svåra, skulle jag säga. Ja. Mm. Sen utöver det så spelar jag lite Forza Motorsport 6 Jag måste bara fråga innan, innan vi kommer in på ja. Forza eh, Vad kör du som? Kör du som Stormcloak eller Empire? Jag har inte, jag har inte riktigt Jag tror att jag kör som Stormcloak Tror jag Okej, okay, så du, riktigt, du är på Ulfriks sida också. Alltså. Ja, precis Jag har ja. inte riktigt bestämt mig än Eller jag känner inte att jag har gjort några uppdrag Som har gjort att jag har bestämt mig än riktigt okay, okay. Mm. Tror jag, mm. faktiskt då också fattar jag att snart måste jag nog göra lite större. Val. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Men jag har, alltså. inte, jag har inte bestämt mig än. Vad är då så? Och betan då? Jag hittade den, tog ner den direkt. Den kommer ju som en app på nya Windows 10. Ja, just det. Det kan ju börja där. att Det börjar ju krångla direkt. Startar, tar ner den, laddar ner den, startar upp appen och så bara... Ditt grafikkort klarar inte av det här. Och jag tänker att, jaha, min dator är ju inte allt för gammal. Uh, så börjar jag läsa runt på nätet och det visar sig att, jo, men det spelar ingen roll vilket grafikkort du har. För du måste ha de absolut nyaste uppda uppdateringarna. Eller, vad heter det, drivrutiner. Så in, börjar leta efter dem. Hittar en ny drivrutin, ska installera den. Samma sak igen. Bara, ditt grafikkort är inte tillräckligt nytt. Bara, vad fan? Går in, testar, det och bara, ja men det fanns ju en ännu nyare mjuk mjukvara till mitt eh, grafikkort Som även mjukvaran var en beta Det stod till och med så. ja men den är inte helt färdig än typ Va, mm. ta ner den Äntligen så kommer jag in i spelet och så, och så, ja så var vi inne i spelet ja Det är ju inte, alltså det märks ju att det är en beta Den är ju inte jättebra alltså Okej okay. eh, Det är väldigt kantigt väldigt väldigt kantigt. Om det inte är det, saker och ting står helt stilla förstås. Ja. för då är det ganska snyggt. Uh, och när jag väl börjar köra tänker så här perfekt. Jag har ju riggat med ratt och pedal och allting här hemma. Mm. Perfekt tänker jag. Gud så fint. Nu jävla ska vi försöka ett riktigt bilspel. Och så sätter mig vid och så 3 2 1 där går starten för första racet så bara. Jaha. Här står jag kvar. Vi startlinjen. Då går det inte att köra med ratt och pedal. Nej, precis. Jävla skit. Så att jag har inte spelat med än det. Jag har provat första racet. För att, uh, jag har varit lite ledsen när jag inte fick köra med ratt. Så att, uh, men det, jag läste på också. Att, uh, just för tillfället så finns det ingenting som stödjer det. Men de jobbar på att få till det. Så, att så fort jag får höra att, det är att de stödjer det så kommer jag nog gå in och prova igen. Har de drifting och rallybilar då? Men uh, släng det i väggen. <skratt> eh, nej jag har inte hunnit kika runt så mycket alls. Man, introduktionen är typ så här: "Hej, det här nu ska vi få dig att komma igång. Här är ett race kör." Så du får ju typ inte ens välja något namn eller någonting förrän du liksom hamnar i första racet. Så jag körde bara klart det med tangentbordet och så bara började direkt leta efter inställningar för att få till det, pedalen och det, men jag lyckades inte få in det så då då fick det vara. Ja, det låter ju inte lyckat direkt. Nej, men alltså det, det, det ser ju skitvackert ut. eller Alltså det, det ser ut som att det kan bli någonting asballt, verkligen. Mm. Och jag tycker det är skithäftigt att få forsa till PC. Det, det är ju skitcoolt. Men eh, jag förstår inte hur de, hur de inte kunde tänka på att ta med rattopedal från början. Det menar, vad fan? Nej, det låter lite värdelöst faktiskt. Ja, eller hur? Men, eh, ja, nej, men det är väl det jag har gjort den här veckan jag, jag dock, eh, har ju läst lite comics också inför huvudämnet dock Men eh, det kan vi ta lite mer då mm, Absolut mm. Ja, och Själv har jag spelat lite mera Battlefront med polaren eh, Har spelat också och testat lite Skyrim Men det är typ två timmar sen hade jag lite ledsnat Mm. På Steam har jag typ spelat 83 timmar, och det är jättelitet jämfört med vad jag spelade på PS3. Så jag känner att allt som är det har jag redan gjort. Ja, ah, okej. Okay. Så för mig liksom jag bytte till Diablo 3 istället. Ooh. Och hittade mitt nya nöje. Det är eftersom Diablo 3 är också ett sånt spel där jag har spelat hur mycket som helst. Och det är så jävligt nu för mig att spela så jag drar på. Stå upp komik i, på Spotify och ha det i bakgrunden med jag spelar. Mm, så sitter mm, jag bara och garvar och, och har kul, liksom. Men det är fan ett sånt spel, det går asbra att göra så, på, mm. eller med. Jag har så. gjort mycket så också. Man bara så här, man slår igång no någonting i bakgrunden bara och så kan man bara spela runt och köta hur mycket som helst. Mm, så jag har ju börjat spela som munk, det har ju typ aldrig oh. spelat så. Oh. Och så har jag liksom suttit och lyssnat på typ Louis C.K. och sånt i bakgrunden och bara latchat, mm, liksom. Mm, mm. Åh oh, fy fan, uh, det är, så fa Monkey är ju fantastiskt kul att spela. Åh oh, fy fan, oh, jag, jag tror man också måste starta upp igen då i sådana mm. fall. Jag spelar på vad det, Master och har inga problem alls än så länge så Nej det är kul. Nej. Ja, uh, de, det, är en, det är en kul karaktär också dessutom. Mm, uh, det är just. Uh, sen har jag ju spelat mera Doom, jag spelade en timme. Uh, spelade via Twitch då. Uh, och... Uh, det är, jag har ju vant mig numera jag sa förra veckan att jag tyckte den var lite flytande karaktären. jag har vant mig med det, det känns fortfarande lite att han är lite lätt av sig, men mm. jag har vant mig med det, men och det är likadant där, det är ju så järndö action så det finns inte, mm. men nej det... Ja, men det är en arena shooter arena shooter ska vara järndöda mm. men det här, jag tycker det är lite, om man tänker de gamla liksom, det var, var ju ändå lite utmaning visst, jag har inte spelat multiplayer, det är där jag tror den skärmen verkligen tar i, för här är det liksom det är ju bara vågor efter vågor och det, det blir lite uttjatat det blir det, men nöjet är ju när man får nya vapen och sånt där och det tar över att man får lite nytt blod, men ibland känns det att det tar för lång tid för att ta få det nya vapnet och då tröttnar man lite på att man möter samma fiender om och om igen hela tiden bara. Så jag kommer nog inte spela så mycket mera Doom tyvärr. Eh, så pass roligt tyckte jag inte det var. Eh, det var kul för vad det gav men eh, nej. Det, jag kommer nog inte ta upp det igen. Kanske testa multiplayer om jag fastnar där. Men player blir nog inte något mer tyvärr. Det, jag älskar de gamla doom men det här var alldeles förhjärndet. Eh, och det är väl det jag har nördat den här veckan. Ska hoppa in i nyheter? Det tycker jag absolut att vi ska Vi börjar med att Tatumi Mishima från Nintendo har varit med i en intervju och pratat lite mer om hårdvaran NX- Uh, och han säger det är något väldigt nytt. Hårdvaran och spelen till den är något jag själv skulle vilja spela för första gången. NX är inte en uppföljare till Wii U eller Nintendo 3DS det, utan är ett helt nytt sätt att spela spel. Eh, Kishima pratar också om priset på det nya systemet och han säger: Det är sant att det finns vissa förväntningar på priset för, för Nintendos konsoler. Våra utvecklare har mycket teknologi i dem eh, men vi kan inte sälja hårdvaran med förlust. Priset på hårdvaran handlar om att balansera de två aspekterna. Eh, tankar, vad tror vi? 3, 4, 5 tusen. Oj, oj, oj. Fråga, ja, alltså, jag faktiskt. tror minst det kommer bli runt fyra Ja, ja men det är men, som alla sådana ja, alltså, alla det, nya är så, det är som de just har nu Men det största problemet jag har med det han sa Det är just att det här är ett nytt sätt Att spela spel ja. Och det är det jag haft med Det är det enda problemet När jag har haft problem med, med Nintendo på flera år nu Att jag tycker inte det är roligt Med de nya sätten att spela Jag vill ha deras spel Men att de spelar som på de andra konsolerna Det räcker, jag vill inte ha alla det här VR Eller alla de här tillbehören Eller att man ska wiggla fram Eller vad man nu ska göra mm -hmm. Det är inte vad jag gör för att spela spel Och nu säger de att vi, det kommer vara Ett lite dyrare konsol Och det är ett nytt sätt att spela spel <går> Nej det, jag där, När jag hörde det Det var liksom det, det sista jag ville höra Från Nintendo Jag vill höra att de satsar fullt på spelen och gör dem roliga, inte att vi ska få ett ännu ett nytt sätt att spela. För efter Wii, liksom, visst Wii var kul i ett halvår. Sen har jag inte brytt mig om Nintendo sedan dess, förutom på 3DSen. Och, men då, jag spelade inte med 3D, utan jag spelade som ett vanligt DS. Mm -hmm. Så nej, just nytt sätt att spela spel, det, det var liksom nästan droppen. Och nu får vi inte se dem på E3- så nej, för min, min Nintendo är det jättemörkt just nu. Mm. Ja fan, det, men däremot så bara den där nyheten lät ju som att man slår ju verkligen på stora trumman dock. Mm. Alltså just det här bara wow, det här är inte bara en ny konsol utan det här är wow, det här kommer revolutionera hela världen. Mm. Det, det, alltså det, det kan ju vara lite så också att det inte blir som vad du är rädd för Nick och så just att det är ett helt nytt sätt så utan... Det känns lite som att man kanske och slår på, den, på jättetrumman bara för att det ska verka mycket häftigare än vad det faktiskt kanske är. Men det är fortfarande det är då, det är så slarvigt att uttala sig. För det är inte så... Liksom, Nintendo-fansen har... Inga köpte Wii U. Nej. Wii det är den mest sålda liksom, konsolen någonsin. Men... De fick inga här, tredje tredjepartstillverkare som mm, hjälpte nej, till att göra spel. Exakt. Alla spel mot slutet var ju, kallades babyspel, och liksom de tog inte vara på sina grejer. Och, och nu fortsätter de på den linjen. Mm, det mm. det, det båda är båda inte gott, tyvärr. Ja, nej, nej, så är det ju absolut. absolut. Men jag och, hoppas att du har rätt. Ja, jag menar precis. Jag tänker ändå att det känns lite lite som i alla fall att just det här att wow, ge oss ett statement. Ja, nej, men det här kommer att revolutionera världen. Liksom, ja. Man kan ju hoppas på det i alla fall Men vi får väl se vad som händer när de faktiskt Tänker visa den här saken mm. Ja precis, allt jag vill ha från dem Det är just, det, istället för att säga det så, Vi satsar på spelen mm. Det är det mm. jag vill höra Men nej, de, de är så Fast... fullt ut på att göra Så mycket nytt hela tiden Vi ska göra en mm. nya mm. grejer vi ska, Det ska vara mer lek än ett spel ja. Och som Som liksom tv-spel liksom Nörd så jag vill spela dem. Jag vill inte leka med dem. Nej, exact. precis. Men, men å andra sidan nu har de ändå bestämt sig för att göra en ny konsol. Mm. Så att, det, det, det, blir, sagt, det blir ju lite tvåäggat ändå. För att, Skulle han gå ut och säga, vi fokuserar på spelen. Ja, varför du gör en ny konsol? <skratt> alltså, <laughs> Fokuser, fokusera ja. på de gamla spelen istället då, då. Är det här liksom är det här ett nytt sätt att spela? Då mm. är det här Nintendo sista konsol kan jag ju säga ja Man... jo, men det tror jag, det, det håller jag absolut med om Absolut, jag bara tänkte jag mm. Försökte spela lite Jävlens advokat Och assistera honom lite här men det, det, var ju dumt <laughs> det, det Det går ju <laughs> sådär, det känner jag mm. nej, Jag förstår, men nej, nej. Ja. Ge oss liksom, tänk alltså, att de, Den är precis som Playstation 4 eller Xbox One Med vanliga kontroller mm. och skitsnygga mm. spel Det är det jag vill ha ja. Det är, Visst, det ja, kanske själv själviskt av mig, men det är så jag har fått känslan av alla andra Nintendo-fans också. Men mm, så mm. tänker ju inte Nintendo och det är synd. Mm. Ja, men man, man kan ju hoppas att de, de släpper det här. Och sen efter det så inser de själva att det kanske faktiskt är dags och ge ut fruktansvärt bra spel igen. Man kan ju hoppas. Ja, mm. Microsoft kommer att justera månadskostnaden för Xbox Live i sex länder och Sverige är ett av dem. Det handlar om att anpassa olika valutakurser till dollarvärdet och det här kommer att träda i kraft den 20 juni. Just nu är månadskostnaden på Xbox Live här i Sverige, i Sverige 79 kronor. Och det är oklart vad det nya priset kommer att bli. Jag gissar på 99 jag tänkte säga att det kommer ju inte att bli mindre i alla fall. Nej, nej, Det kan vi ju lova. Det kommer ju inte gå neråt. Så att, och, det är inte direkt första gången de gör det heller. Nej. Xbox, nej, Live, var, var, var. Xbox Live började någonstans så här 49 spänn. Mm, mm. Och sen har det bara höjts så och höjts. Så höjt, så alltså, vad Jätte dum fråga nu. nu har ju inte jag, jag har ju Xbox, men det är ju 360. Mm. Så att, och är ju inte uppkopplad alls på det sättet med, mm. med den. Men... Vad är det du faktiskt får på live? Det är så att du kan spela spel online. online. Exakt. Ja, oh, okay. Det är bara oh, att kunna spela. Så online. Här Games with Gold och sådana där saker. Mm. Du får oh, ju okay. lite extra gratis spel varje månad mm. de har valt ut. Mm. Men på, på just hur stora. Jag har ju... få upp till fyra stycken gratis spel. Okej, uh, okej. Okay. Okay. Och ja. PlayStation har runt tre stycken. Mm. Mm. Exakt. Mm. Uh, och PlayStation har också, det hade de inte på PS3, men nu på PS4 är det så att du betalar månadskostnad för att spela online och mm. så får du och de slänger in som en bonus de här gratisspelen då okay, men ah. Playstation spelen är inte värda någonting tycker jag, Xbox har gjort det mycket bättre med bra spel, mm. så det är det jag ger dem en stor liksom, eloge till att de släpper faktiskt spel som folk vill ha, mm. en Playstation som bara släpper typ demospel som, som det känns liksom mm. Mm. Men vad, äh. vad kostar det på Playstation då? Jag vet inte. Jag köper ju årskort Och det okay. är väl typ 599 mm. spänn eller vad det är. Oj, oj. Ja, Men det måste ju vara lite mer ja, Jag tänkte säga det Det måste ju vara lite mer om du betalar månadsvis Ja då ökar de ju liksom Du ja. tjänar ju på att köpa en klump sumot. Ja jag, Självfallet, jag tänkte, jag tänkte bara Om vi hade någonting att jämföra med Vad, vad livet kostade på Xboxet mm, Nej jag vet inte exakt ja, Vad var, var, var nyfiken Tänkte som man hade någonting att ställa dig emot ändå På det viset Mm. Mm. Mm. Men nej, samtidigt vad det är klart att alla, det vet väl, vet väl alla och förstår väl alla att saker ting kommer att kosta mer och mer ju, ju längre jo, det håller precis, på. Ja, ja. Precis, precis, Så är det ju. Marknaden styr priset så att säga. Exakt, exakt. Mm. No, ja. Bandai Namco har avslöjat ett nytt spel i Dragon Ball-serien. Det heter Dragon Ball Xenoverse 2 och det är under utveckling till PS4. Xbox One och PC Spelet har inget releasedatum än Men det planeras att släppas under året Någonting ni är intresserade av? Jag spelade Dragon Ball mycket på Playstation 2 Efter det har jag inte spelat så speciellt mycket Men jag hörde väldigt gott om första scenovers. Så jag ska i alla fall kolla in spelet först Och sen får vi se om det blir ett köp Men efter det jag hörde om första så absolut Det ska jag i alla fall kolla in det Mm då går vi vidare. Vi har tidigare hört rykten om en samling med nya versioner av Batman Arkham Asylum och Batman Arkham City. Nu har det bekräftats. Den heter Batman Return to Arkham och kommer släppas till PS4 och Xbox One den 26 juli. Utgåvan innehåller också allt material som släpps till de båda spelen. Båda spelen har remasterats för de nya konsolerna med Unreal Engine 4. Och ni två som är lite Batman-nördar. Mm. Spelmässigt, minst. Mm. Jag funderar nästan på att skaffa det igen. Just Arkham Asylum är ju favoritspelet i serien. Och mm. få det upp för liksom, grafik och känsla och allt. Det kan nog vara riktigt skönt att man får all DLC. Mm. För jag har inte testat DLC på någon av dem. Så det kan, kan vara riktigt kul att testa. Och jag har ju tredje mm. spelet redan på PS4, så då har jag en komplett serie på PS4 helt enkelt. Oj. Mm. Precis. Ska vi gå? Ja, Ska Va? Aa, nej, nej, jag, satt bara, jag satt bara och funderade lite sådär. Jag, jag har ju faktiskt bara kört Arkham Asylum och gillade det som fan. Men jag satt och tänkte, jag hade hade i edition så jag är inte helt undrad på om jag hade all, allt material i alla fall på min. Jo, gått du har du fått allt till det spelet. Visst är det så va? Till, ja. till just det spelet i alla fall. Yep. Men det här, här var båda två. Ja, då får du Arkham City också. Mm. Du får inte det Arkham Knight lite... som är det nyaste, men du får de två föregångarna. Mm, mm. Ah, hade jag haft en PS4 eller en Xbox One så hade det säkert varit så att mm. jag hade skaffat det. Mm. Uh, enligt Epic Games så kommer det finnas en öppen beta för MOBA-spelet Paragon i nästa vecka på PS4 och PC. Allt man behöver göra är att registrera sig innan den 25 maj. Den öppna betan börjar sedan den 26 maj och håller på ända fram till den 30 i samma månad. Spelet är just nu i Early Access till PS4 och PC om man har köpt Founders Pack. Jag vet att du, Nico, har testat det. Mm. Vad tyckte eh, du? Det funkade bra, det var bara helt enkelt inte ett spel för mig. Ja, ah, nej, okej. Okay. Mm. Just att mm. jag faller inte för de här MOBA-spelen. Mm. Och det här är ju så MOBA det bara går, så fast i first-person-shooter-stil då. Mm. Mm. Eh, men det jag testade, liksom kombaten och allt funkade bra, det var bara att jag blev sjukt uttråkad av MOBA-stilen. Okay. Ja. Men annars funkar det bra så jag rekommenderar är man inne i sådana, liksom både MOBA och First Shooter, så tycker jag absolut man ska testa nu när den ändå är gratis öppet. Mm. Mm. Mm. Då så. Under Sonys presskonferens i Tokyo Game Show förra året avslöjade eh, en SNK Playmore eh, Utvecklingen av ett nytt spel I The King of Fighters-serien Vi har alltså kommit fram till The King of Fighters 14 Och nu mm. finns det ett datum för spelet Här i Europa Det är Deep Silver som kommer ta spelet hit The King of Fighters 14 Ska släppas till PS4 Den 26 augusti Och det kommer finnas både som en fysisk Och en digital utgåva Någonting ni är intresserade av? Det här är en av de enda få stora fighting spel som jag aldrig har spelat. Nej men det, det är typ samma här. Jag vet att det typ har funnits också. men mm. ja. jag har spelat karaktärer från King of Fighters fast i andra spel men jag har aldrig spelat King of Fighters så det är ingenting som riktigt lockar. Då spelar jag heller typ Tekken eller Street Fighter så ja, det finns släppt 14 stycken så det är väl ja, finnas fönster ute men Mm. Jag är tyvärr inte en av dem Ändå så. Färna, har du någonting att tillägga? Nej, jag är precis samma som er jag Har faktiskt aldrig <laughs> testat spelet ens Ja, nej, då så Sony och Polyphony Digital har visat upp det nya spelet i Gran Turismo-serien. Det heter Gran Turismo Sport och är under utveckling till PS4. Sony har också avslöjat datum till spelet och det blir den 16 november som Gran Turismo släpps här i Europa. Och det kommer att komma i fyra olika utgåvor. Eh, spelet är dock inte klart än Och teamet har bara nått cirka 50% procent. Detta har Polyphony Digital nu meddelat What? i en livestream. Hm. Så att eh, som sagt eh, Trailern såg ju, man, man såg att det var mycket som var tidig alfa mm. mm. mm. eh, Och eh, visst den är jättevacker Men den har precis samma problem som mm -hmm. eh, Grand Turismo 5 om ni såg den här menyn de hade så mm. är det som att det är en datamus. Det funkade inte alls på PS3. Det var ett Men ni, Du fick liksom leta dig runt överallt för att hitta det. det enklaste. Att bara komma in till ett race var överkomplicerat. Mm. Du, liksom, olika modes, vad du ska hitta för bilar. Och sen det andra som de lägger så sjukt mycket energi på som man får se i trailen, De här fotomodesen. Det hade oh. de också i ps 5. De har kommit 50% med spelet. Hade de bara ing det där är ingen som är ett bilfan av racingspel är inte ute efter det. Det där är en helt annan grej som man kan göra till PC eller någonting. Det är ingenting vi behöver, typ som Forza nu gjorde med din app där. Det skulle Gran Turismo kunna göra med en app till datan. Det är ingenting vi behöver i spelet. Satsa att det eller få enkel meny och göra racen roliga och få ut Spelet i tid Ska det komma nu november eller vad är det? 16, 16 november mm. Och det är inte ens klart halvvägs mm. Det båda är det är inte gott inte gått Nej, det är båda väldigt, väldigt illa faktiskt. och Speciellt eftersom Gran Turismo 5 Var så trasigt som det var när det kom Och hade exakt samma menyer Hade exakt samma spel I sig och Nej, mm. jag ser bara En tågkrasch som är på väg mm, trailen Trialen är jättevacker precis, men, mm. men innehållet oroar. Ja, det visade exakt det, de problem vi mm. hade med förra spelet. Att de här tv-spelsutvecklaren inte lyssnar på fansen. Det är, jag blir mm. Ja, Det, det, jag, det kan jag hålla med om i för sig. Om jag, jag förstår om du ska köra det på P PS, alltså på Playstation eller på Xbox. eller Om du ska köra på konsol mm. så förstår jag absolut. Då fattar jag vad du menar. Vi pratade ändå om det här innan. Då förstår jag precis vad du menar. Varför krångla till det så onödigt? Mm, precis, för det kommer ju bara till PS4 ja. och så gör de det som att det är till Windows 10 och liknande. Ja, det exakt. passar inte in på en konsol. Det, Nej, konsolen för... är inte utvecklade på det sättet. Nej, men fan, för jag tänkte inte alls på det när jag kollade på trailen men nu, nu när du säger det och pekar på det så absolut alltså, jag tog för givet att han satt på en, alltså, på en PC, den personen som, som alltså, det, han, det de visar upp. Ja, då precis. Tänk, då tänker jag att jag sitter framför min skärm här hemma. Och gör det mm. där Alltså mm. om ni fattar, förstår hur jag menar så, så mm. Då förstår jag, absolut mm. Nej, så det är jättetråkigt Jag höll verkligen tummarna För jag älskar de gamla Gran Turismo-spelen Men nu när de visar exakt samma problem Som förra spelet Nej. Då har de Nej. inte lyssnat på fansen heller liksom. det, Nej. Då, då, ska, då ska de bara släppa ett nytt spel Så, så är det Ja, tyvärr Dock måste man ändå ge dem Att det, det ser ju bra ut Ja Ändå, även för att vara alltså, även för att vara tidig, tidig variation så... Just de bitarna du inte tycker om, Nico. De här stillbildsbitarna, de ser ju stört bra ut. Mm, absolut, de, de, de, ha, de, har ju lyckats, de har ju lyckats med designen på bilar och den biten, absolut. för att, nog, nog för att det är som du säger att det kanske inte hör ihop i ett sånt spel. Absolut, det håller jag med om. Dock så visar du ändå lite på att... De kan ju designa bilar, <laughs> allt. Oh ja. Alltså utan bekymmer För det, blir, det är ju stört snyggt När det, när det står still om man säger. Mm. Ja, Absolut, Gran Turism har ju alltid varit De som har lett fram grafiken Speciellt mm. i bilspel mm. Det är alltid de som har varit en av de högsta liksom, Och visat exakt så här Ser nästan bilarna ut i, liksom, mm. Just med ljussättning och allting mm. Och detaljer uh, Men ja Det är så mycket runt om som inte funkar Och det är det som jag tycker är så tråkigt Mm Mm var vi klara där? Ja. Då så. Microsoft har bekräftat att, eh, Halo 5, eh, att Forge från Halo 5 Guardians är på väg till Windows 10. Eh, de kallar det för Forge Halo 5 Guardians. Det här är alltså inte Halo 5, eh, Halo 5, Halo 5 Guardians till Windows 10. Och det kommer vara gratis nedladdning när det släpps. Forge kommer att ha stöd för mus och tangentbord, stöd för upplösning upp till 4K och möjligheten att bygga banor i Windows 10 som man sedan kan spela på Xbox One. Alltså, då är alltså Forge är alltså helt enkelt en mapmaker mm. där, där alla kan göra sin egna unika bana som man kan spela med andra senare. Mm. Mm. Och det är ju coolt eftersom det är lättare att jobba på en PC så det är jätteroligt att de fixar. Det är bara bra, tycker jag. Mm, så är det. Ska vi gå vidare? Ännu en stor läcka har inträffat i spelvärlden, tyvärr. Denna gången är det Bungie och deras Destiny, där nu namnet på nästa expansion har avslöjats, nämligen Rise of Iron. Läckan kommer ju från det tryckeri som Bungie Activision anlitar för att printa ut affischer. Ja, så kan det ju Den personen lär ju inte jobba kvar där länge till. Nej, och jag fick se men hur, på, hur kass får man vara? Så bara, det... ja, men... Ingen kommer upptäcka att jag gör det här. Nej, Och det man såg också, det var liksom, man ser affischen utlagd. Ja. Och så ser det ut som att man bara, man bara tagit sin telefon och klick! För den, den är ju lite sne mm. och sånt. Mm. Men du ser exakt allting. Du ser liksom Guardian står där med en jättehammare. skitheftigt bild av allting. <laughs> och så står det bara Rise of Iron. Så det ser skitheftigt ut men man ser ju att sådär får man inte göra. Nej, exakt. Och det är ju så taget med telefon, fel vinklat Men ja. nej, man ser att det är någon som har gjort det på... Men vi, samtidigt alltså, ja. Vad fan, jag, jag, jag börjar bli så jävla matt på sånt här också Jag förstår ju självklart att de har sina datum De vill släppa saker och ting ja, Men om, om, om de har kommit så långt att de har börjat trycka Alltså, vad fan Jo men, så, alltså, jo, alltså läcker kommer ju alltid finnas tyvärr Ja, men jag menar att, det. att göra det så plumpt som, som den ja. där killen gör Det är så här. Självfallet ja! <laughs> Självfallet, men jag menar ändå De får ju fan hur mycket gratis reklam som helst för det här nu Mm, jo, jo. Det, det, alltså, det, pr, pr, PR utan dess like. Så att jag tycker alltid att min första tanke är alltid så här läcka. Mm -hmm. Eller är det din brorson eller någonting sånt där som... Alltså, jag, jag, jag är så jävla skeptisk till sånt där jämt. Men, mm. men ja, ja. Jag tror ju jag tror de hade velat hålla sig nu när E3 är så nära ja, det att de skulle vilja visa det där. Men ja, nu vet man. Nu kan de ju bara... Men samtidigt, det, alltså, det, det är ju ingen som vet mer än vad som visas på bilden, så. Nej. Äh, så det att är att ju det är fortfarande, är Ja, precis. Det är fortfarande stört mycket annat bakom det som, som de kommer lätt att kunna alltså, revila senare också. Ja, absolut. Så att ja, nej, men det är kul. <laughs> mm. det. Uh, förra året släppte Bandai Namco ett nytt. Pacman till mobiler. Det heter Pacman 256 och utvecklades av Hipster Whale som vi känner igen från fenomenet Crossy Road. Spelet inspirerades av Glitch 256. Nu får vi reda på att spelet kommer till PS4, Xbox One och PC den 21 juni. Alltså, man ord Ja om en månad. Nästan, nästan exakt. Mm. Men vä vänta, vänta. De, släpp, de släppte ett Pac-Man-spel till mobiler och nu kommer det till PC. Det lär ju vara en förbättrad version, om inte annat. Eller hur? Det var precis det. Det var så jag också tänkte. Det var fan men, men det är, är Pac-Man. Hur, hur snyggt ja. kan man göra det liksom? Sant, sant. Pac-Man. Ja. Mm. Så att det är, ja, det är som det är. För er Pac-Man-nördar så, om det nu finns någon som lyssnar som är det. Det finns det säkert. Det ja, säkert någon där ute som bara. Ja, nu, vi, avslö, vi avslöjar vi avslutar ska jag säga, med äh, att säga, den 10 maj släpptes ju som bekant Uncharted 4, A Thieves till PS4. Nu har Sony meddelat att spelet sålt mer än 2,7 miljoner exemplar till konsumenter under den första veckan på marknaden. Denna siffra inkluderar både de fysiska och de digitala kopiorna av spelet. Sony berättar också att Uncharted 4 är det snabbast säljande första partsspelet till PS4 i Europa och Nordamerika så so far. Och ingen är förvånad. Mm, har du inte köpt det då ska du gå ut och köpa om du har PS4 Annars, Precis, om du har PS4, <laughs> det har inte jag, jag har Xbox One Annars kommer jag som buggemäla sjugger i ryggen <laughs> nu, tyckte, är... nu tyckte det här samtalet vände till något väldigt negativt Eller hur, det spårade väldigt fort där ja, det? Jag ska mörda dig för att du inte har ett spel mm. Lugn nu Nico <laughs> uh, Ja Så ska det vara så har okay. ni inte spelat ett okay. av de bästa spelen någonsin och funnit skämmas? Då kan ni känna död. Det är död för mig. Okej. Okay. Nu vill vi ju gärna att de ska komma tillbaka nästa vecka och lyssna igen, Nikos. Så... Ja, Tona tillbaka lite, lite, lite bara. Har de inte spelat en Charlie där de inte är värda att komma tillbaka för mig? <här> Om de inte har PS4? Då ska de köpa en PS4. Snart kommer skattått i bäringen så PS4 för det folket några fanboy. Oh, <laughs> jag tycker om er alla. Jag tycker om er allihopa. <laughs> Det är bra då kan du komma tillbaka för dig då. Ja, ja precis. Huvudämnet. X-men. X-men. Oh yeah. Börjar vi lite lätt med vad tycker ni om X-men? Eh, både och lite grann. Mm. Eh, alltså jag gillar ju konceptet. Med x men Jag har alltid gjort. Att Det är, det är mm -hmm. mutanter. Med spe, speciella krafter. Och. Men ändå, jag, jag vet inte, jag, Samtidigt har jag tyckt att det var, kanske var lite fjantigt på något vis. Mm -hmm. eh, jag, jag kan inte riktigt förklara på ett bra sätt. Men det, det är ju som liksom nu igen som jag har fått den där kärleken till x men Jag hade ju den när jag var så här: 8, 9, 10 år. Mm. Jag läste, läste serietidningarna um, Och sen så, sen så avtog det liksom. jag, jag, jag vet inte, Jag växte väl ifrån det Men sen så kom ju filmerna Mm Och första kom väl var då 2000, 2001 2000 släpptes första Ja, precis Och då, liksom, då, då återuppväcktes liksom den gamla kärleken Jag hade till den mm. Så att det var både och var En kärlek på något vis Mm Alltså, jag började ju läsa X-Men precis innan filmen skulle komma. Mm. Så jag hade ju liksom, jag köpte någon svensk tidning och så med X-Men och så började läsa och tyckte det var, eller det var en Wolverine-tidning och så blev helt fast. Så jag började prenumerera på det och sen ett typ halvår senare så släpptes första filmen. Och då var jag ganska fast eh, ungefär ett år, men Problemet jag hade och fortfarande har med X-Men-serietidningarna, eh, speciellt, det är att det är nästan för mycket karaktär i hela tiden. Jo, och för jo, jo. Precis. mig som inte, jag har, jag har jättesvårt att läsa och hänga med. Liksom. Eh, Läs jag Batman och sånt, det tar väldigt lång tid för mig att läsa för att hänga med. Och X-Men blev nästan för mycket för mig för att det hela tiden var grejer och man, nya namn. och ena veckan är det de här sex du följer och veckan efter det är det något helt annat gäng. Och det blev för mycket. Jag kunde jättemycket om x och sånt, men det, gällde, det var ju typ bara de stora karaktärerna. Och sen fanns det de här små karaktärerna och som jag fortfarande har jätteproblem med. Som, vad heter han, Bik. Mm. Som är en stor kyckling, typ. Ja, precis. Alltså, <laughs> alltså, sånt det... fattar jag mig inte på. Jag bara, nej, nej, men alltså, det, fin det finns liksom för stor, alltså, stor, för stor bredd på karaktärer. Mm. och där, där, där kan man lätt gå vid sidan ja, precis. och visst, ibland gör de snygga grejer som är just Beak, han blev ju mobbad för att hans enda mutantkraft är att han ser ut som en stor hår eller så fjärde kyckling och han blir mobbad och det, han har ingen mutantkraft han kan inte skjuta laser eller någonting och de byggde en väldigt schysst story runt det men det betyder inte att jag vill se honom i varenda nummer av X-Men ja, Nej, precis, <laughs> för X-Men för mig är liksom action och det ska vara liksom det är X-Men mot Magnet och styrka och mot alla de här människorna och soldater mm. och sånt. Och så kommer en bik där bara, höj. Man men gå och hängde <skratt> <skratt> Och det är sånt jag har haft lite ja. problem med, att det finns jättehäftiga karaktärer och jag tycker om att följa dem, men just att det finns så mycket så drar jag mig typ till bara Wolverine och följer Hanst, för då får jag få se alla de här huvudkaraktärerna, men det följer bara Logan och så vidare. Och... Eh, filmerna har gjort det bättre att man får se mycket karaktärer men det handlar ju bara om ett litet gäng sen är de andra i bakgrunden mm. och det tycker jag att eh, serietiden skulle behöva lite bättre av mm. Ja alltså jag, jag har ju jag har ju aldrig riktigt varit, varit fast för X-Men alls tidigare, jag har faktiskt inte haft kontakt med dem tidigare ens, när jag mm. var yngre eller någonting sånt heller eh, så att det jag, det jag har varit i kontakt med dem är ju filmerna och sen nu när, nu när vi skulle prata om den här så var jag faktiskt in och tog ner lite comics också Och, och började läsa bara för att få någon slags upplevelse av det Och jag började ju läsa på deras first class ja, story bit, eller story liksom Och jag tycker inte alls, jag får inte alls den upplevelsen riktigt som, som du pratar om Nico, att de är alldeles för många men mm. jag tycker det är just i mitt eget fall, så tycker jag det är alldeles perfekt. Det är, det är lagom många. För i alla fall, de kommiksen jag har hunnit läsa än så länge. Jag har läst tre av de åtta nummer jag fick tror jag, i samlingsalbumet jag köpte. Mm. Och då håller de sig till, alltså till den tajta lilla gruppen som är X-Men. Liksom. Mm. Och det funkar skit bra för mig tycker jag. För då är det fortfarande så att man får lite variation. Man fastnar inte på en och samma karaktär hela, hela, hela tiden. Ja, nej, som, precis. Som när jag läser Deadpool, till exempel. Då kan det bli... Alltså, det kan ta två tidningar om jag ska läsa dem i streck. Så blir det så här... Alltså, jag orkar inte mer! Kan den där röda pajasen hoppa ur panelen och försvinna? Just för det ögonblicket. Och, men här, när man läser den här, då blir det så här skitbra. För att då liksom kan det vara två, tre sidor. Handlar om de två. Sen hoppar man vidare bort till de här två Sen bort till den här, här borta. Det blir liksom en... I mitt fall så är det en skitbra... Skitbra blandning liksom. Av att få mm. lagom många grejer och hålla koll på samtidigt. Men ändå inte splittrar ut det allt för mycket heller. Mm. Men dina tidningar är lite nyare va? Ja, de är, ganska, de, de är nog väldigt mycket nyare skulle jag uh. säga. Det är från 2006 tror jag den här storylinen är från. 2006? Ja, 2006. Uh. För jag började ju... Det är typ då jag... Typ slutade läsa ja, ja. Så det kan ju att de har blivit bättre med åren mm, Men just mm. jag kommer ihåg att Varför jag slutade var för att det var för mycket ja. Och jag kom i den här När det var med Bishop och de här med När man hoppade fram och tillbaka I tiden och sånt oh, då ble, Och det ja, blev då jättesvårt ja. att hänga med Och så då slutade jag helt med X-Men Och mm. fokuserade bara på att kolla på filmerna mm, För jag, hade, jag kände att jag hade grunden Just med alla karaktärer Och visste mycket om dem men jag pallade helt enkelt inte att fortsätta läsa. Nej, nej. Men alltså, det, det kan faktiskt vara en rekommendation från min sida. Även om jag bara hunnit läst de tre första än så länge. Så det här är ju liksom... Det här är ju inte innan de skapades. Och det är ju inte långt in i deras karriär. Utan det här är... De har blivit X-men. De har, de har mm. fått sina dräkter, typ. Och därifrån kör de bara. Det känns verkligen som att de... Det, de började förra sommaren på skolan typ. Och det är typ nu första klass du läser eller? Ja, ja, precis. Det är, mm. det är, det är just första klass jag läser. Ja. Och, och jag tycker det är skitbra. Jag, jag, jag, jag gillar det som fasiken. Ja. ja. men hur tycker ni om just upplägget liksom bakom liksom X-Men just den här skolan och allting och Ja, men vad ska vi säga? Det stora grejen är ju liksom... Vi har två sidor av mutanter. Mm. Det är goda mutanternas kallad X-Men charles -sida. Mm. De onda inom kaninöron som är Magneto. Och sen så har vi människorna, för det känns som att hela alla människor är samlade mm. med hat mot mutanter. Mm. Det är det stora känslor man får. Ja. Hur har ni liksom det upplägget? Känns det liksom gammalt att det känns likadant hela tiden? Eller... Oj, alltså jag ska ändå säga att jag jag fick inte riktigt den känslan i den nya filmen dock, upp, utan att hoppa allt för långt in i, eller framåt så att säga. Mm. Men jag fick inte riktigt den här uppdelningskänslan ändå, nu när vi var och tittade på den nya. Om jag ska säga någonting utav det. Annars så kan jag hålla med om att det blir väl <coughs> kan väl bli lite långtradigt om det, är, när det är liksom, om det är samma sak hela tiden. Det är så här, gott, ont, människor. Det blir, det, det, det blir väldigt uppstaplat då. Mm. Nej, Nej, för jag har ju... Jag känner ju att jag gillar det X-men gör. För de, de går ju ja, ibland när, när de går in på det djupa spåret mm. med just det här med mobbning och vi fick ju nu, nu är ju liksom Iceman. Han är den första homosexuella mannen. Eller liksom. Ja, överhuvudtaget homosexuella i Marvel. Liksom What? Och sånt där. Uh, och han, är, liksom, han har ju kommit ut nu att han är homosexuell. Och det är ju liksom. De tar sådana viktiga punkter, och det tycker mm. jag är skitbra att de gör så med X-Men som har så många karaktärer. Cool. Ja. Och de går in på som med bik med mobbing och hur han är klen och ingen. Liksom han har det tufft hela tiden. Han, han försökte ju ta sitt eget liv och sånt där. Mm, mm, sånt tycker mm. jag är skitsnyggt och de gör det på ett väldigt bra sätt. Uh, men sen har jag ju problem så typ med Sentinels som de har, de här stora robotarna och sånt. Mm. Speciellt i senaste filmen Days of Future Past när de blir överavancerade och liksom mm, mm, mm. kan stjäla mutanters krafter och använder dem tillbaka mot den. Oj. Och sånt där, då känner jag att Ja, nu har det gått lite för långt. Jag gillar när ni tar upp det, alltså som de här tunga ämnena. Mm. Men när det blir bara action på action på action då faller jag bort ganska fort, kan jag säga. Mm. Mm. Det är väl lite svårt dock att göra film på de tunga områdena. Eh, lite grann, väl. Eller? Tänker jag knasigt då? Alltså... Visst, man kan ju, alltså att de nämner det, det skulle egentligen räcka och göra lite sånt ja. där, men absolut, alltså, jag vill inte ha att de tar upp de tunga ämnena i filmen. Nej. Jag vill bara att de inte överdriver ja, sig ja, förbaskat. Ja, ja. ja. Sentinelles, jag gillar Sentinelles i typ gam, liksom, gamla tv serier och sånt, att det var ett stort hot. Mm. Men de var ju bara stora robotar som de X-Men liksom, samarbetade och kunde de ta ihjäl dem. Mm. Sen kommer Days of Future Past där helt plötsligt ja, men jag tar krafter från olika som jag kanske tar eld från den här mutanten och använder mm. det på Iceman och, eller, och så kommer Iceman och skjuter tillbaka is på mig ja men då suger jag upp det för hej jag tål is helt plötsligt. Det kändes alldeles för OP liksom jag bara, nej, men det här är inte roligt längre. Nej. Och jag känner liksom, nej. Det är, alltså, det blir för överdrivet. Mm, och mm. Eh, Men det är liksom det är samma sak jag har problem med som Deadpool och så är liksom Wolverine att, att det finns karaktärer som blir för OP väldigt mm, fort. Mm. De kan inte dö de kan inte göra det, det, det, Men sen som Wolverine har sin origin story som är skitstark när de går in på tunga ämnena. Sånt älskar jag. När man får mm. se hans liksom innan han får liksom all den här adamantium eller vad det heter i adamantium, sig och, ja, mm. och allt sånt där att han, det är ju bara, det som kommer ut ur hans liksom, klor, det är ben mm. brytsbenen ja men du har brutit av ditt skelett liksom och sånt tycker jag är mycket X-Men gör mycket bättre och det är därför serietidningarna är just när man hittar de numren så är det några av de bästa serietidningarna som finns absolut, absolut men jag tycker det görs på tok för sällan och det mm. blir mycket överdrivet och som sagt alldeles för mycket karaktärer, väldigt ofta. Mm. Ja, men det, blir, det, kan ju lätt, det, ja, det kan lätt bli så. När, när, när de har så många att ta ut av dessutom, just mm. den här biten att det blir för många. Men det är lite det jag har om serietidningar. Sen har jag så mycket mer koll och jag vet inte har ni någon mer ni vill säga om serietidningar? Nej, eh, nah, inte mer än att jag skulle väl Alltså bara Säga det att jag tycker att Just den här som jag, just den här serien som jag läser nu Eller just den, vad heter det Story-orken som jag läser just nu Är ju, alltså Jag har ju inte sett någonting av det du pratar om nu Nico skulle jag säga Nej. For, För mig så, det här är ju verkligen Superklassiskt Alltså, Marvel-style Det är Dålig humor överallt och när det går mm. Alltså och Det är precis en sån serie jag vill läsa, men jag, nu vart jag liksom lite taggad på att faktiskt hitta de där numren som du pratar om också. Där de faktiskt tar upp sånt, tar upp de bitarna så att säga. Ja, absolut. Och jag tror det som du läser nu är en jättebra början. Mm. För när mm. jag började läsa, då kom jag in när X-Men är fullt etablerat. Ah. Och då har man ju hela skolan med alla dessa liksom, typ 200 elever och alla ja, olika krafter ja. och alla ska in i X-Men liksom ja det var ju just där det blev för mycket så där du mm, har med mm. first class det tror jag är en bra, in, liksom en bra punkt att börja med för Vad ja, sagt, vad är de typ 10 elever eller vad liksom som är ja, just ja, precis, precis, inom precis. X men Sen är de andra är ju bara små barn liksom ja exakt exakt så det tror jag absolut eh, men ska vi hoppa in på filmerna och kolla vad ni tycker just om filmer ja kör. vi börjar med ja vi kan ju börja kan, kan gå igenom dem med några stycken Uh, vilken är er favorit x film Har ni någon? Alltså jag gillar ju ändå Days of the Future, Future Past. Mm. Det gör jag. Uh, för liksom, jag vet inte. Jag tyckte första, uh, First Class, den var lite mjäkig. Mm. På något vis. Den var väldigt puttinuttig. Det uh, mm. som liksom det, det... Jag vet inte, det, det, det blev... Det, det, hände, det hände någonting i, i Days of the Future Past. Liksom. Det, historien fick sig liksom ett, ett ordentligt kliv. För första, mm. liksom, det, första filmen, är, alltså origin-filmen, var ju sådär. Mm. Eh, annars så är det, eh, jag skulle nog säga, jag skulle nog fan säga första X-Men. Mm. Den från 2000. Det är de två. Så, som är mina favoriter. Jag, jag har aldrig tyckt att X-Men-filmen har varit en wow-upplevelse. De har alltid bara varit okej, okay, tycker jag. Det har varit mm, okej okay mm. filmer. Det har varit underhållande att se, men jag väljer ju hellre oftast en annan film att se, liksom, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har, jag har kollat alla. Jag har alla filmer och jag tycker de är underhållande och jag känner igen karaktären och jag tycker de som gör karaktären gör dem väldigt bra. Mm, mm. Men jag måste nog säga att den film som jag gillar mest det är antagligen det som Future Past efter hela introt när de kommer just det här past-delen, det är det jag gillar i den filmen. Mm. Eller senaste, just för att det fan, Den har mycket problem som ja, vi kan komma in på sen lite som jag tycker är lite <laughs> överdrivet. Men jag gillar den mer än vad jag trodde. För när jag såg Trägen så tänkte jag att det här kommer bli så överdrivet. Men jag tyckte att alla gjorde en så sjukt bra roll och bra grejer i den filmen. att Det är en av de filmer som jag höller högst i X-Men-serien. Om jag ska vara helt ärlig. Jaha. Mm. Du då, fanon? Ja. Jag, alltså, jag vara helt ärligt att jag har inte sett många av dem tidigare, alltså. Nej. Alls. Men däremot så måste jag hålla med dig om att den här filmen var riktigt bra. Apokalypsen, alltså. Ja. Mm. jag tycker att, alltså, jag, De få jag har sett minns jag kanske inte så mycket av heller. Men nej, jag, jag skulle säga för de, de, de har inte intresserat mig på film. De, om jag ska säga så, jag vill lite försvara mig. Att de, har faktiskt inte, de har inte intresserat mig på det sättet på film. För jag har tänkt hela tiden så här. Oh, det är, en grupp, det är en grupp utklädda människor som springer runt och slåss. Alltså, det, det, men det, det här har uppenbart öppnat mina ögon. Så att jag ska nog sätta mig och kika lite mer på det om inte annat. Men nyaste filmen absolut för min del. Mm, Absolut. Uh, vad jag Alltså som sagt, jag har tyckt karaktärerna görs väldigt bra. Det är även i Deadpool fick vi ju se... X-Men, eller ja, mm, mm. Det fick se Colossus och Negasonic Teenage Warhead och jag gillar dem liksom det sättet att också de även har i X-Men att det är väldigt mycket humor blandat mm. med allvar i de här filmerna mm. Mm. och det har jag tyckt de gjort väldigt bra med First Class och den här nya generationen också att de tar upp väldigt tunga ämnen, men det är blandat med så sjukt mycket humor också Mm. Och eh, nu kommer jag att vad han heter han som spelar Charles Xavier nu för tiden. James McAvoy va? Ja, ja James McAvoy, ja, precis. Jag tycker han är startskön. Jag älskar hans mm. liksom humor blandat med liksom att han kan vara väldigt allvarlig. Alltså, mm. Han är ju en han klarar av Professor Xavier skitsnyggt mm. tycker jag personligen. Och sen har jag ju hittat den, den stora liksom Visst, det kanske är lite fanboy för American Horror Story också Men Quicksilver Sen Days of Future Past Jag tycker han är så jävla klockren uh, Evan Peters mm. Ja, jag gillar han Liksom ifrån, han är ju helt annorlunda I American Horror Story Men jag, jag gillar just hur hans Quicksilver är i de här oh, filmerna herregud. Att det är ju nästan bara humor Men oh. på något sätt passar in skitsnyggt han är, han är ju väldigt sarkastisk hela tiden också Ja, precis så det är en väldigt, väldigt liksom, mörk humor. Mm. Jag tycker de, de gör karaktärer väldigt oh, bra. Ja, herregud. Ja. Det, är, det är många bra karaktärer i de nya filmerna. Mm. Säga. Alltså, Michael Fassbender som Magneto. Det är också mm. spot on. Ja, ja verkligen. Är, det där, just, det, just det där allvarliga. men ändå har en mjuk sida som man faktiskt kan visa. Att han faktiskt bryr sig om människor. Mm. Eller så, som, som, som, Snarare sina sina mutantbröder och systrar. Att han, att han har en familjär känsla ändå. Ja, mm. ja, precis, precis. Men ja, men nu när vi ändå är inne och klampar på det ska vi gå in och prata lite lätt om X-Men Apocalypse. <laughs> alltså jag hade ju ingen aning om att det var Oscar Isaac som var Apocalypse. Apocalypse, nej. Det, det, det gick mig helt för jag har satt det hela filmen så vem fan är det? Sen kollade jag efter då så bara klart det är Oscar Isaac det är på för po bland, bland annat. Han har gjort väldigt mycket bra roller under hela sin karriär men det var Paul Dameron. så att, alltså he hela filmen liksom hade ett bra flow hela tiden också. Mm. Så alltså, det blev väldigt tråkigt. Nej, det håller jag faktiskt med om. Och det gjorde de väldigt, väldigt bra ändå. Alltså, det var att... hela tiden lagom. Det mm. var inte action jämt. Nej, men det precis. var alltid så här att man vill, jag vill veta, vad, vad pratar de om? Eller vart ska de med det här någonstans? Ja, precis. Man var liksom hela tiden fast på något vis. Måste jag ja, bara. exakt. Ja. Så att... Uh, den är ju väldigt action fylld. Och jojo. jag tycker det var mycket mer... Vad ska vi säga in och kaninna är de blodiga liksom och grafiska på det sättet. Alltså, ja, det blev Än jag så sjukt förvånad över just öppningsscenen. Mm, absolut, i början där. Alltså, där. Där blev jag nästan lite chockad. Så bara, vad ja, i helvete? Absolut. Är den här R-rated? Jag blev också paffig. Liksom. Man, man satt där och bara... Nej, men, var det så här i de gamla filmerna? Nej, jag vet det, att det är ju det. har ju flippat ur, men inte sådär paffig. Nej, man, man har inte fått se så grafiska saker. Mm. som man får göra i den här filmen. Alltså, vi kommer inte att spoila någonting så. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det, det, alltså, Men det, det är väldigt grafiskt. Mm. Absolut. Det är och jag, absolut. Och jag gillar det. Att de gör det lite mognare. Det tycker jag absolut. Och oh, nu, ja. nästa Wolverine ska ju vara... Den rated. är ju raided. rated så Ja, precis. Vi får se hur den blir då. Den lär ju bli brutal blodig om inte annat. Ja, mm. för... Mm. Det här är ju det är väldigt mycket action. Det är, storyn är okej. Okay. Jag gillar. Jag var rädd att Apocalypse skulle bli för mycket. Men det tycker jag inte. Jag tyckte de gjorde det väldigt snyggt. Jag har ett stort problem dock. Och det är att han känns inte som mutant. Han känns mer alien. just ja. själva Apocalypse menar du. Ja, och allt ja. runt om honom. och eh, Har ni sett trailern så vet ni att det handlar om pyramider och grejer. Och de känns ja. väldigt, det känns liksom alien, det känns inte, det känns inte mutant. Nej, det men alltså ett... ändå, ändå är det just det där, alltså just pyramider, egyptiska gudar, alltså det, det är väldigt mycket som, som, som man, man kan ändå här, det, det är mycket som stämmer in på något vis. Mm. Ja, absolut, men det är just de här, om ni, ni förstår nog vad, med, det, med liksom men, pyramiderna jo. när det här börjar hända, det här ja, formandet nej, precis, och det, precis, och det, det hade jag jättesvårt med för det, det kändes inte men det kändes väldigt Matrix eller plötsligt. Mm, precis. Annat. Eh, I andra filmen har man på gjort på nu. I, i, I början eh, ja, ja. med. Eh, Men när, han, liksom, när han håller på med sina krafter och sånt. Ja, ja, ja. Då börjar det cirkulera. Man, i andra filmer har man sett blod som flyter i skårar. Mm, mm. Till exempel gör man det fast, Blade. Till exempel. Ja precis. Ja, ja, absolut. det, det skulle ändå köpa mer än mm. det som de gör här för det känns. Nej, det kändes mm. som att helt plötsligt upplevde Matrix. Mm, precis, ja, och liknande. Ja. Så det, det hade jag väldigt svårt att koppla just med det som mm. hände i själva filmen. Men egentligen är det typ det enda problemet jag har med filmen för annars tycker jag de gör alltid väldigt snyggt. Förutom en grej som jag sa till er som jag inte tänker nämna här men det är att det finns vissa karaktärer som blir lite för starka lite för snabbt. Mm. Mm. Och har man följt X-Men och så som jag har gjort och som säkert, jag vet inte om ni kopplade det på samma starka sätt som jag gjorde. Men jag tyckte att vissa blev helt enkelt för starka alldeles för snabbt. Mm. Det kändes som att det inte blev tillräckligt med uppbyggnad för det. Jag kan faktiskt hålla med dig där ganska ordentligt. Just eftersom att jag inte har följt den här serien lika mycket. Men jag satt mest och väntade lite, lite på när det skulle hända liksom. Mm. Man, Just för att jag vet om att det kan hända. Ja, jag kände likadant att det, man kände att, oh, det kommer hända. Ja. Men jag vill inte att det ska hända. <laughs> och det är jättesvårt Järnare, att prata jobbig, nu med ja. er som inte fattar <laughs> vad vi snackar om, för det här låter bara som mm. <laughs> jumbo, men eh, i alla fall, det är, när ni sett filmer kommer ni nog förstå vad jag menar. Men sen är också, jag gillar liksom att vissa karaktärer får lite mera utrymme och sånt. Mm. Den enda som jag tycker fick för lite utrymme, det är just vad heter Fastbender, Magneto. Mm. Mm. Jag tyckte mm. han fick för lite. Han fick en del, men det kändes som att de försökte bygga upp jättemycket ilska på alldeles för kort tid. Absolut. Den är, alltså, ja. Men samtidigt så ville alltså, vill man ju inte att filmen skulle bli tre timmar lång. Nej, Nej. precis. Den är ju två och, den är en två och en halv timme. Jag tycker, ändå, jag tycker ändå de lyckades jävligt bra med den, den tiden de gav honom. För att jag, jag kan absolut. <går> jag kan absolut känna med honom med det lilla man fick se. Det kändes inte. Jag tyckte personligen inte i alla fall att det kändes krystat det de gjorde. Utom det var ändå. Det var den minimala tiden de kunde använda. Visst hade det gått bättre av mer tid. Men för filmens bästa. så, Alltså den fick precis lagom. Enligt mitt tycke i alla fall. Alltså jag håller ju absolut med just den tiden de hade. Det hade kunnat vara bra med mer. Ja. Men det är som precis som ni säger att då hade det blivit tre, tre och en halv timmar lång. Exakt. Och de här två och en halv timmarna, jag tyckte de flög förbi. Det känns ja. så inte som att jag satt i två och en halv timme. Men det hade nog inte kunnat ha gjort längre. Nej. Men nej, absolut det de gjorde. Och för att bygga upp liksom hans ilska igen. För han hade ju lugnat ner sig och så nu den här ilskan. Det, det gjorde snabbt, men det gjorde ändå snyggt och jag, jag fattar ju liksom vad som händer. Jo, exakt. Men nej, absolut. Jag, jag gillar speciellt just som jag sa tidigare, Quicksilver och med, oh. liksom Professor Xavier. Att de fick ändå helt... De fick mer utrymme eller den perfekta utrymmet de behövde. Mm. De fick inte jättemycket, men jag tyckte man fick se dem och liksom verkligen känna med dem. Man, det var väldigt mycket eh, just allvaret som eh, professor Xavier har. Mm. Det här det är humoristiskt men det är jättemycket allvar också. Och sen har man ju den här glimten som kommer hela tiden med Quicksilver. som kommer med skämt på skämt på skämt. Och alla sätter sig så käla bra att man sitter och garvar. Ja, alltså det, det hans. Äh <hör> hans lilla introduktionsscen eller vad man ska kalla det för. Jag tror, alltså, det, det, det gick ju inte. Det, det, man satt ju bara och garva. Konstant. Ja. Och jag menar, med tanke på just humorn som han tillför så alltså han passar ju mig som handen i handsken eftersom att han påminner på det viset ganska mycket om min favoritkaraktär. Så att, mm. jag tycker det var klockrent. Verkligen. Jättesnyggt gjort. Mm. Mm. Men en grej som jag kände med det här att jag... Som har sett alla filmer mm. Tycker att man ska ha sett First Class och Days of Future Past innan att, För att bygga upp karaktär Och sånt och verkligen känna med de här mm. Mm. Det är vad jag känner Men det är därför det är så bra med dig för att För du har inte sett dem Nej, exakt. Hur tyckte du upp, känner du att det fattade så mycket Eller hängde du med bra ändå på allt Jag tycker ändå man hänger Alltså det, det gäller ju Faktiskt De förklarar ju allting till slut ändå men jag känner ändå att det var ju rätt skönt att ha lite know-how inför alltihopa. Uh -huh. Lite familjeträd och sånt kan ju vara, liksom, Det gav lite extra... Jag, jag, jag kan tänka mig att några tillfällen i filmen så hade man nog suttit och tänkt Varför i helvete händer just det här, just nu? Om man inte hade vetat sådana saker, om man säger. Uh -huh. Men äh, annars tycker jag att den funkar ju fristående, men... Det är ju en film i ett större, i en större serie. Mm. Det måste jag säga ändå. Den, den funkar som fristående Men det hade ju inte skadat att ha sett de andra innan. Mm. Ja, nej, precis. Jag håller ju med absolut... Men det är lite så små grejer. Men precis som du säger, att de förklarar ju allting ändå. Ja, precis. Det kommer ju förr eller senare. Man får ju vänta en liten stund bara, men det blir förklarat. Man kommer att förstå förr eller senare. Det är inte det som du säger, att känner man där i början att nu hänger jag inte riktigt med. Varför är det så här? Ta några andningspauser så kommer de förklara. Ja, men precis. Försök, tänk eller Försök komma ihåg det bara för att förklaringen kommer oh, Så att det, det, det är ingenting konstigt så Och det är ju inga, det är inga Jätte såna grejer men dock så det, det ger lite mer värde Om man faktiskt kan de grejerna innan Skulle jag säga mm. För några av dem satt och tänkte så här, Hahaha ha, ha, ha, ha, När den scenen kom upp så här. Tänker man att fan vad coolt det här blir mm. Hade jag inte vetat någonting då innan Då hade det nog varit så här. vad ja. Vad är det här? Och så får man det förklarat fem minuter senare och börjar, aha, coolt. Varför visste jag inte det tidigare för? Mm. Typ, typ den känslan hade jag någon gång i alla fall. Men sen har vi ju gamla karaktärer som har blivit nya. Vad tyckte ni om dem? Vi har ju Angel, vi har Jean Grey, Scott Summers, Cyclops, Nightcrawler och Storm. Mm. Vad, hur tycker ni de görs jämfört med de gamla rollerna eftersom vi har sett dem tidigare allihopa i de gamla varianterna? Gene Grey fick en bra roll men <coughs> utvecklades för fort. Mm. Jag säger inte mer än så. Storm tycker jag var riktigt bra faktiskt. Mm. Castingen av Storm var riktigt, riktigt bra. Mm. Så där finns ingenting att klaga på. Angel. Alltså, det är en av karaktärerna. Jag har liksom inte följt så där jättenoga. På något vis. Mm. Även i gamla liksom, sertidarna. Men jag tyckte ändå liksom att jag hade velat ha haft mer om honom. På mm. vis. Alltså fem minuter till om honom. Ja, ja det hade ju inte Vem skådats. är han på så sätt? Ja, jäklar. Det hade inte alls en, en att bara så här, ja, oh, där är han. Och så bara, oh, han försvann. Ja. Oh, nu är han där ja. igen. Så bara, Jaha. ja. ja. Han, han, han är en vilsen själ på många vis. Mm, mm. Men, no, så det, så, och det... Jag haft lite mer background, liksom. Mm. mm. Förstår absolut vad du säger där. För det, mm. det där kan jag hålla med. Just, just han är väl den karaktären som inte fick... Han måste väl ändå vara de som fick minst tid på något vis. Ja, I alla fall helt just bakgrundshistorie-tid. Ja, samma äh. med... Med åh, vad heter hon? Hon heter så mycket som... Äh... Just det! Tänker du på... Äh, vad fan heter hon? Hon heter så mycket som... Äh. Vilken sida, eller alltså, tänker du den andra skurken, eller? Hon tjejen. med. Silok uh, heter hon för fan. Hon, hon har ju liksom i gamla serierna en stor roll. Mm. Mm. Men här får man också vara så här. Ja, hon har, hon har typ någon minut här, någon minut där och så bara, ja. Aha. Ja, det, ja, där kan jag faktiskt hålla med Hon fick ju inte mycket tid alls på det sättet Det var ju ingen, ingen förklaring, ingenting riktigt Nej, hon, hon är ju som i trailern som är så här: Som att hon ska vara någon sorts huvudroll Men så här, mm -hmm. nej hon, hon, hon, hon, är, hon är knappt en biroll Ja, exakt äh, för hon, hon är ju bara där som u, lite utfyllnad Skulle jag vilja kalla det Ja, men faktiskt. väldigt så, ja Ty Tyvärr, för att det kan vara en jävligt cool karaktär Oja, det, men det är en cool karaktär Så att... Eh... Alltså jag tyckte de visade upp henne jäkligt bra men det är, man skulle vilja se mer och mm, mm. Är, men så här, det blev det för plötsligt. Mm, ja, det, det, det mer av henne, liksom. de gör ju henne skitcool och hon ser jättehäftiga, jättehäftiga krafter och sånt där. Mm. Men man, man vill ju ha mer, absolut. Ja, ja, precis. De hade precis som du säger Danne, de hade kunnat gett henne fem minuter eller tre mm. minuter bara en flashback till inte fan vet jag, när hon, kom, när hon upptäckte sina kra eller krafter eller vad som helst bara. Bara, bara mm. någonting. Någonting litet i alla fall som berättar om vartifrån hon kommer. Mm. Eh, men sen det som jag har eh, visst, Scott Sommers tyckte de gjorde bra mm. med att han är ju en ung douchebag men man mm. gillar honom ändå lite. Mm. Eh, Jean Grey skulle jag vilja ha lite mer allvarlig. Ja det är ju vad heter det Sophie Turner Sansa Stark. Ja, Sansa Stark där är hon väldigt allvarlig ibland och den det skulle jag vilja ha lite mer av i Jean Grey. Att det kändes som att hon tog lite lätt på väldigt mycket. Mm. Jag skulle vilja ha lite mer av den här allvarligare, men en, jag tycker ändå hon gjorde en bra roll och alla de här karaktärerna är ju någonting jag vill se mer av. Mm. Ja, absolut men Och jag tyckte de gjorde väldigt bra med just mystik och Beast och de här karaktärerna vi har sett förut. Att mm. de är där men de tar inte lika mycket stor roll som de Nej. har ändå fått gjort i de tiden. Utan de nya får lite större roll. Men de andra som man har hört talas om i tidigare, de är med i bakgrunden. Mm. Och det är, tänkte, det är därför jag tycker att det är bra att man ser de här first class och allting. För, ja, som Raven, mystik och Beast, Hank McCoy och de här. Mm. De har man fått sett väldigt mycket och fått deras uppbyggnad. Mm, mm. Och det är det jag känner att det kan bli väldigt inslängt det här att eh, utan att spoila allt för mycket så Raven kallas liksom typ champion eller vad man ska säga. Och det får man ju inte berätta om man inte har sett de tidigare filmerna. Varför? Mm. Mm. För det är väl ja, typ Days of Future Past eller det här är det redan i First Class man får reda på det. Och det är ju ändå liksom det förklaras inte någonting typ här. Det förklaras att hon är det, men varför? Det vet man inte om man inte har sett tidigare filmerna. Nej, nej, precis. Men det får godkänt det alltså. Helt ja, klart. absolut. Helt absolut. Klart. absolut. Det, det, det, det är absolut en film jag skulle kunna gå och se igen om det är så till och med. Så bra tycker jag faktiskt att den är. Absolut. Det, för mig är det liksom... Det är ju väldigt mycket superhjältefilmer och sånt och allting just nu. Det är ju liksom... Deadpool och den här, som är de mm. filmer jag vill se om. Mm. Ja, absolut. Absolut, jag, jag hänger på direkt. Det är bara att säga till när vi kör. <laughs> bara... Men ja, du ska få låna de tidigare filmerna av mig, fanarna. Ja, ja visst. Ja, däremot, nu när vi har suttit och pratat om det så blir jag väldigt, väldigt taggad på att faktiskt göra exakt det. Titta på de första två filmerna och sen faktiskt se den här igen. Mm. För att se hur mycket mera... Just av det här bakgrundshistorien man kanske faktiskt får in. Mm. Så att, alltså hur mycket mer det skulle ge att faktiskt ha sett de andra två innan. Ja, precis. Det är ju svårt att säga nu när mm. vi som har sett dem, vi har ju liksom hängt med. Men det, ska, det skulle vara intressant att höra av dig i framtiden vad du mm. tänker när du har sett de filmerna. Ja, absolut. Jag ska nog faktiskt försöka jobba på det. Får vi nice. Se. Uh, ja, det var väl det vi egentligen har att säga om den filmen utan att spoila mm. allt för mycket. Precis, precis. Men vår, vi ja, A Bit of Nerdness säger ju i alla fall åka och titta på den, eller hur? Ja, utan tvekan. Klart. Klart. Ja, härligt, härligt. Så där hörde ni folk åka och titta. Mm. <laughs> uh, nästa vecka är det Warcraft som gäller. Åh oh ja! Yeah! Ska snacka filmen, släpps på torsdag. Jag ska försöka hinna se den i helgen. Uh, vi ska snacka spelen och. Ja, eller ni ska snacka spelen och. Jag ska väl bara sitta och hänga med. <laughs> Fan, vi måste, åh, måste, måste spela igen. <laughs> men eh, veckans fråga ska vi hoppa in i den. Ja! Mm. Den löd. Ni får en mutantkraft, men ni förlorar en av era fem sinnen. Smak, lukt, hörsel, känsel och syn. Vilka väljer ni och mot motivera varför? Mm. <laughs> oh. eh, jag kan ju börja där, eftersom du har som tänkt ut den. Jag skulle välja min mutantkraft skulle vara att flyga. Åh oh, jävla vad coolt. Just för mitt jobb. Det är så jävla drygt att klättra på steg i hela oh, tiden för att komma upp till fönsterputs. Oh. Det är lättare bara, men jag ska bara upp och göra det där utsidan och bara lyfta lite, dra och sen åka. Mitt jobb skulle gå så mycket fortare. Och det jag skulle för, liksom bli av med, det är mitt luktsinne. För jag har så svårt med lukter överhuvudtaget. Man går in på ett ålderdomshem det luktar skit och död. Och jag klarar inte av sånt. Jag har så jävla svårt med det. Så jag, jag älskar... måste ju direkt springa till ett fönster och öppna det och stå och putsa. För jag måste andas. Jag, alltså, måste jag älskar luk. ändå att du, du får en mutantkraft. Du får, du, och du, men du ser det ändå dig själv kvar som fönsterputser när du är klar. Med ja, det är klart. Jävlar, ja, det, det ja, jävligt, ska jag bli en kraftfull mutant. Sådär. Men jag, jag, jag vill fortsätta jobba. Oh, aldrig mer en pinne för mig. Dra åt helvete. Ja ja, skulle jobba effektivt. <laughs> ja. det är bra lik och det är bra. Jag, jag skulle nog också vilja lukta att, att den försvann mm. faktiskt, helt ärligt. Alltså vad fan? Eh, alltså, men, go, som, uh, som, men som som men tantkraft, den är jag mer så osäker på vad jag skulle välja. För det finns så mycket jag skulle vilja välja. Helande ja. krafter och inte får en könssjukdom. Och då får du... <laughs> det blir väl ändå alltså... helande, helande kraft på något vis. Ja, <laughs> eller, eller hur de ut varandra. Ja. <laughs> alltså för mig stod det ju mellan helande kraft liksom att ja, man är frisk hela tiden ja. eller just flyga, men sen kom det. Fast helande äh, kraft, mitt... då, då, då lär du bli asgammal utan att typ åldras, mer eller mindre som Wolverine. Ja, precis. Du blir Wolverine, du blir liksom gammal och bitter bara men du ser ganska ung ut ändå. Mm. Men eller just alltså det här var ju tack vare jobbet. Det här var ju det absolut enklaste. Jag tycker det var så skitkult. Jag läste du skickar eller jag fick se frågan, läste den så bara, det här är ju hur enkelt som helst. Ta bort känsen och ge mig the healing factor. <här> <här> Hallå, jag kan, jag kan bli min egen Deadpool. Hur coolt skulle inte det vara? Alltså, nej absolut. Det, jag tyckte det var enkelt för att jag skulle lätt ta odödlighet och <här> kasta känsen åt all världens väg. Sen då, jag, skulle, jag skulle fortfarande vilja ha känslan fast, alltså, fast jag, jag, jag tänker fast jag -tänk känseln... alltså, du, ka, du kommer inte känna någonting ja, jag, jag, jag, När jag tänker känslan Så tänker jag känslan som i Vad jag faktiskt känner med min, alltså, när jag trycker på saker Eller den biten alltså, förlorar, förlorar du känslan i och taget är... då, då kommer du inte känna smärta heller Du vet nej, jag inte när nej. ben går liksom. Nej, nej, nej men precis men det behöver jag inte ha om jag har min Healing factor så det, ja, det är ju för för det för sig så sant ja. men jag, för sig jag sant. tänker såhär, för att, det, det, är ju, det är väl ändå det vi syftar på Det du känner liksom med huden Eller det du känner i kroppen Alltså för mig är det ju Jag är ju nybliven single För mig skulle jag Jag skulle inte ha någon känsla, Jag skulle inte få ligga Du nej, tänker det är också, så hårt nej, nej, Du tänker liksom så hårt Det mänskliga kontakten Att man håller om Någon liksom Pussar, smekar Men... Vad som helst Allt det skulle ju liksom Försvinna För du, du känner inget du liksom... Du bara, Okej, jag är bara vad här vad som hård. en säck potatis. Liksom. Fan vad hård du var. Fan vad hård ni var så då. Ja då ryker ju lukten för mig också i sådana fall. Jag, jag tänkte mer typ så här att man bara blev av med vad ska man kalla det för då? Ja, men jag förstår du skulle, äh, liksom, du skulle kunna bli skjuten känslan, precis som då? Deadpool med att bara fortsätta. Och... Nej, nej, nej, nej, inte men så. Ut, men jag tänkte mer att ja självklart det, det är min healing factor. Ja. Men att bli av med själva känslan skulle vara liksom mer att bara bli av med Alltså, fan vet inte det riktigt jag tänkte där Jag tänkte mer att man, man skulle fortfarande Känna saker i kroppen till exempel Tror jag Jag tänkte med yttre känslan som försvann Okej okay. Om jag ska förklara det någonstans Om jag skär mig så, märker jag, så känner jag inte det Men däremot Det vet jag, G-krafter skulle jag känna till exempel Det var någonting sånt jag tänkte, tror jag Men om ni är så hårda Så då, då skickar jag lukten också Försvinn Bara, mm. fytt, fytt, Då så... Vackert. Fast i och för sig coolt ändå. Om jag tar känslan då, då blir jag ju precis som Deadpool. Då känner jag ingenting. Mm. Hmm. Hmm. Men vi kan i alla fall konstatera att hörsel och syn det är någonting som vi alla tre vill ha. <laughs> ja, ja, det är väl så. Uh, ja, jag tänkte luktsinnet är väl det lättaste att bli av med i alla fall. Ja, jo. Ja. Det, kan, det kan ju ändå hända ändå. Liksom. Ja, precis. Och det jag är, jag tänkt, är det jag, det jag som saknar minst. Mm. ja Jag tänkte säga, jag som ändå är eh, Inte så nybliven Men eh, jag slutade ju snusa här för Ja, i november Någon gång mm. eh, Allt sånt man gör Påverkar ändå Smak och lukt sinne Kan jag faktiskt Gå i god för mm. så att eh, sånt, sånt kan ju försvinna Av andra anledningar också Det var med att Med den jag ville visa på bara mm. Mm. Så är det Nej, för mig är ganska alltså Jag jobbar just nu på ålderdomshem och putsar fönster så för mig kom det automatiskt <laughs> lukt så fort jag kom in där och ibland liken, det kändes ju bara så det var väldigt lätt och sen ja. var det jobbet att man stod på steg och bara, nej, usch, lätt, skulle bara vara lyfta ja. Men nästa vecka frågar då ja. Om du skulle få välja en sak från nördkulturen till exempel oh, ringen oh, oh, från oh, oh, Lord of the Rings oh, oh. Batmobilen eller Tardisen från Dr. Who med mera och den skulle funka som originalet. Vad skulle ni välja och varför? Du får bara välja en. Det är nästa veckas fråga. Och nästa vecka ska vi också ta upp månadens hetaste. Så vad är det hetaste som kom ut i juni? Skriv gärna in det. Lättast är att skriva det på Facebook. Facebook.com. Eller abitonörnes. Eller gå in på bloggen. abitonörnes.blog.se det är de tre lättaste, helt enkelt. Vi har väl bara en sak kvar att göra. Leka mm, för vi, lite. För vi hade ju inga, eh, frå vi hade ju inga tit eller tittarfrågor. <laughs> frågor och så vidare. Så att, Nej, äh, det, var det var väldigt dött, dött den här veckan. Otroligt dött. Bättring, folk! Lek, alltså. Mm. Danne, 30 poäng. och Färnan, 23. Mm. Gick ju bra förra gången. Mm. Den här veckan ska vi kolla på en eller lyssna på en trailer som har med spel att göra. Oh. Okej. Okay. Så frågan är, vilken är trailern? Lugn, lugn, lugn, lugn. Ja, nu, nu, nu kör vi. 1, 2, 3. Den var inte lätt What the fuck Men samtidigt så, jag vet inte Jag, jag... jag känner igen den så illa Ja, jag med vänner. Det är någonting som ringer i bakhuvudet oh. Någon som tänker försöka chansa Eller vill ni ha oh. Hjälpmedel Åh oh. Det är, åh oh. Är det ett specifikt spel Eller en spelserie Det är ett spel Oh, dra åt helvete. Det är trailern oh. till ett spel och det är spelet jag är ute efter. Mm. Ja, för min del får jag ska köra första. Ja, oh, nej, kör. kör. Ja, oh. Jag kommer inte ta det annars. Okej, okay, det här är för tre poäng och nu skriver ni till mig på Messenger om ni vet vilken det är, för nu kommer båda få chansa. Oh. Det här spelet släpptes 11-11-11 11 november 2011 <laughs> Alltså, du är så stört svår ibland. Och två poäng. Äh, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, <laughs> äh, innan, vänta. Innan, innan han drar två poängar så jag måste hitta honom i min jävla. <laughs> <laughs> jag måste hitta på, på Messenger. Ja, satan. <laughs> Ja, jag drar till med en rejäl chansning, men jag, jag, alltså det, det, det är så bekant allting, så att... Ähm. Fan nej, Dan, om du har rätt nu. Ja, jag hatar det, för jag känner igen alla ljuden, allting. Mm -mm. Intressant, jag har fått Dannes svar. Ja, för, ja Två poäng, då. Det här spelet är utvecklat av Bethesda Game Studios. Alltså, du, du, sånt här, det, är så, det är inte sånt här jag behöver För att komma på saker ah. jag Färna, Färna, Färna Tänk ah. ordentligt Ett poäng an ja, jag vågar är femte spelet heller. i Elder Scrolls-serien Men ah. ja, du, Nu kunde han det du på den där <laughs> ja, Men Vi är så matt på Dit. Oh. Och vi säger 3, 2, 1 Vilket är svaret? Skyrim Skyrim Det är helt rätt, det är ju Skyrim Jag visste det. jag kände igen det där jävla Ptsing oh. att... Just när du sa 11, 11, 11 Då bara det såhär, ja, självklart Det var det, självklart ja, jag har Det inte... spelade man såg fram emot mest av alla när det, uh. liksom, det kom 11, Under E3 det vi set. fick upp var 11, 11, 11 och alla mm. flippade ur Mm -hmm. Vad sa du? Vad, visst, vad, vilka, vilka sa du hade utvecklat det? det testa Games ja, Studios. Precis. Det är ju inte bara det jag sitter och har läst typ varenda dag när jag har kommit hem från jobbet. Det är den jävla introscenen. Precis. Åh, intro oh, vad trött jag blir. Oh. Det betyder att Danne har 33 poäng och fanen har 24. Fick jag ett poäng nu? Ett poäng, ett poäng. Ja, bra. Bra. Jag <laughs> har 23 annan, så jag har lite koll i Det ja. är så jävla bra. Ja, jävla ja det var bra. snyggt. Anne. Det var jävligt snyggt faktiskt. Mm. Ja, och det var veckans avsnitt. Och som sagt nästa vecka Warcraft och skicka in månadens hetaste vad ni ser fram emot under juni. Och ja. håll koll på Facebook för där lägger vi upp allting. Svar och frågor och allting. Mm. Mm. Så följ oss där. Danne, var hittar man dig någonstans? Instagram och Skyrim, vad att säga Instagram och Twitter på att dundra i skägg med AE istället för AE. Äh. Och det är fanan på vår Facebook-sida. Och mig hittar ni som Nico Heshård lite överallt i bara sök. Och ja, tack för det. hörs vi nästa vecka igen. Ja. Absolut. Hej då! Hej då! Hej då! Yeah. Jag har hört Danne i alla fall, så det är ju en bra, bra början. Vad ja, bra! <laughs> <laughs>